سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لصدري ويسر لعمري وهل العقدة من لساني يفقهوه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتابا وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وآيّدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيْفَ فَرِيكًا كَذَّبْتُمْ وَآتَيْنَا وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلَف ضلّ عنهم الله بكفرهم فقلي لم ما يؤمنون <تصفيق> سورہ بقرہ پر اعتبار د مضمون سلور حصے وا او دامو ویلیو چ صورت کے سلور خبر مقصدی بیانئی اس بات د توحید دا اللہ اس بات د رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دارنگے ترغیب ال الجہاد او انفاق فی سبیل الله تعالی دا مونگویلیو چی دو دا اصولونا دی او دو د ممداتونا بیا مونگویلیو چی دا سورت اول نئی حصہ نمبر آیاتا پوری دا کل منکانا ادو والی جبریل پوری او دادر بابو نوا او بابو نوا اول باب کې شلایاتنا او بیان د لريو ډلو دویم باب کې اصل مسله د توحید پاغي بنزا د الله صداقت د پیغمبرو او د قران زجر منکرین او بشارت مؤمنان او بیان د سلوور او قیامتونو جستانی کې باندې میکړی دي یو د مشته کې دویم دسمه کې منافق متاله او ګرځول ستاینه کې موؤس په فرشتو کې او ګرځولو را غنا غلطی وشو هغه کا د یابن اسرایل نه خطاب خاص شروع او باغي کې شپخه ورې ذکر کولې د ریکه واه دونه د يهود ذکر کل تحریف کتمانه حق او ترک عمل مقابله کې د صفات د مؤمنانو ذکر کر صبر صلات او ایمان بالاخره به شپخه داواد شروع کل اول خطاب کیا تنیا متونا او دعا زابونا نجات من فرعون نجات من الغرق اتاو التورات افعان القتل حيات بعد الممات تزدیل الغمام انزال المن والسلواء انفجار العيون من الحجر دعا تنیا متونا دعا زابونا نزول العذاب من السماع او زلت هوان بسبب الكفران دعا زابونا بیا دویم خطابو باغیږي او کواهتونہ د یهودو ذکر کول دریده مشرانو سلور د کشرانو د مشرانو ذکر کل نقض الاهود الی بذهل بکر او قتل الانفس د نکشرانو ذکر کل تحریف کتمان حق تقلید داراو د دا یهود او مخصسین لنفسهم بالجنه جنتیانی او بل سوکبه جنت د نزی بیا بل خطاب کی دو خبری ذکر کی دریم خطاب کی دا الله تا حکمونو انکار او دا اللہ تا منشوی سوزبان عمل کول نا نیسا وقت کی دا دی سلورم خطاب دے دا غشبہ کو خطاباتونا او پا دی کی یو خبری ذکر گئی چی دا پخوانو پیغمبرانو نه انکار کول انکارو هم من انبیاء السابقین د پخوانو انبیاءو نه انکار کول لکه مثالله سلام راغلی او دا خبره د نو منلی ایثال سلام راغلی او د خبره نو منلی د د اودلی سلام خبره نو منلی د نو د هوود مسلام سوال شوب لوت او دکه انبیالې ممسسلام زلکیفل داال او دا نور بیالې مسلام چې د هغوی ممسلب یان کی وه او د ای تین او خطاب ذکر کوي ولکد اتینا موسل کتابه چون خطاب به اسرائیل سره ده نو دا غی کتاب تورات نو غ اصل مقصد ذکر کو جتا سلوخوب او شریعت ملاوشي او چې موسی علی السلام د فرعون د ډوبېدون وروسته الله کو یتور له غختو چې راشه ایتاله شریعت او نوې قانون درکما اغه او یا کسان ځان ځربوتل او الله سلوې خرزي کوي وردا د تورات لیکل شوی مساح په تختوبه نه ورکو نو اشاره کوي ولا قد اتينا موسل كتاب يقينا خامها تحقيق سره مونږ ورکو مو صالح السلام له كتاب چې هغه شوی تورات وقفينا من بعده بالرسل ورپسېګل مونږ رسول دا غنه نور پیغمبران پیغمبران او ورپسیکل او قرانی کریم دا مضمون غو زهونو کی ذکر کوي چې الله انبییاء له مسالم او بیا بیا را لې ګړي لکه سوره مایده کې راځي وکفینا علی اثارهم بی اسب مریم ما دا موسی علی سلام نو رستو عیسی علی سلام جزوی دا مریم یې غرو لې ګلو مصدقا لما بین او عيسى عليه السلام دا اي خبر تصديق کولو حکم جمع مخکي موسى عليه السلام ذکر کړو چې هغه تورات او موسى عليه السلام ل الله واقعنه الانجيل ما ول انجيل ور کړو اغه لهونه شريعت مي لاوشي اونوي كتاب انجيل دارنګي سوره مومنون کې الله وي ثم ارسلنا رسولا تطرا ما بي ادي پسي پیغمبران پر نه پسې رو لیکل. چې د یو پیغمبر په خدمت کې بخدمه میرا علی ګلو یو پیغمبر په خدمت وخت په خدمت بل پیغمبر میرا لے گلو. جا رسول و میرا علی ګلو جا امته رسول حق هر یو قوم ته پیغمبر راغلی دی نو دوی سګړې دي فکذبو دی ورنسبت د درو کړي د پیغمبر خبره نه منلي د اغه د خبره خلاف کړي دی الله ما تاریخ کې اغې راجمغل او ما ناسو لخیلی ځکه الله ای کفینا من وَرَسُلَ دِینَ بِالرُسُلِ بَیغَمبران وَآتَیْنَا عِیسٰبْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَات ور په سیګل رسل د دینه به رسل پیغمبران او اتینا عیسا بن مریم البینات او ور مکو عیسا علی السلام چې زوېد مریم او ابنی مریم وی نو رادیو کو بنسواراو باندې چې عیسا علی السلام د الله زوېد رادی بچاوو کو بنسواراو چې غوی وی الله درې درې او ندرېم یو الله یو عیسیٰ علیہ السلام یو دا مور حضرت مریم د دری خدایان دی دا چاچه دا سلیب نشان لگو دی دا دی دا کی دا دا تسلیز دی وی چی اللہ سلیب سلیب دا سنخ علیگو دی سلیب وردو وی با دی اکثر بردوارو ردوی چرچ چرچ د چرچ دا پاس لگی دلی لگا پیخورک صدر کشتا نو خار کده د چرچ د پاس لگی دلی نو هغه د دی مطلب دای چې موږ عیسی علی السلام باندې فکر او ان رستو الله ورسته وراځي چې عیسی علی السلام د پاتې کړو نو سوره ال عمران کې الله د عیسایت بالکل بیخ بنیاد است دا څه دته پکړي او ان شاء الله چې موږ په لمو کې تراجو چې زندګي وفاو کا نو موږ به هغه نکته ذکر کوو پاپديت د عیسی علی السلام چې الله در دېش نکته په سوره کې ذکر کړی چې عیسی علی السلام د الہ نه دي در دېش د قران نه خلق د خلیه خبرې کوي اوبو د دلیل پیش کو په دې سوره بقره کې اکثریت بیان د يهودو دی دا, دا چه بیان ده د يهودو يهود د حضرت موسا عليه السلام قوم کله چې موږ ان شاء الله سوره عمران ته ورسو نو آلته اکثریت بیان نه سواره کوي د اغې اغه تسلیث برات کوي چې عيسى عليه السلام د الله بنده دی دا یو مثال دا د ویوی چې په انجیل کې عیسی علی سلام ته ابن الله ویل شوی دی نو شوی ابن الله چې دا الله شوی دی نو دا غي په ان شاء الله مونږ لږ جوابونه کو خدا خبره مخې لرا لا نو درې جواب دي یو دا چې دا متشابهاتونه دي متشابهات دي ته ویلګه الف لام مم من په معنی نه بوېږي نو کہ ابن الله ویل شیوی دا الله خپل مقصد دی د چولی ورده ابن الله ویل شیوی دا متجابهاتونه دي د جواب مونږ دا کو چې دا 10 من البوغات دا په انجیل کېونه چا په رضوان نه لیکل دي سو وی ولا 10 من البوغات چا دروغ لیکل دي او دریم جواب دا دی چې ابن پمانو دا محبوب سره چې عیسی ابن الله نو عیسی ریس السلام دا الله محبوب د دا الله خوختي او ان شاء چې خپل زېراجی مونږ به وضاحت کوو نزل ته رد باغې بانیو کوچ عيسا ابن مريم عيسا عليه السلام زوئد مريم دي او الله هغه ذات چې لم یلد ول م یولد نده چانه پیدا دی او نته سوق پیدا دی سوق د بل جنا پیدای شي هغه اله نجي کې دي د چانه چې پیدا کیږي هغه اله نجي کې دي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو گفوهن احد او اغطول قسمون اشر کرد کئی اول خو الله یو دے یو تمی زمیم زید بکر عمر طول یو دے بی اللہ سومد اللہ دا سی ذات تے چی داگه چاہتا ضرورتا نشتا زمازتا ضرورت تے که مثال بطور باندی زا یو خگل کاری ما مثال بطور باندی د یو خطر لري د یو خطرګان دی د یو خضرځي همغه بل محتاج دی درزی خپل کورب نه نشي جوړول ګلکار براولي ګلکار چې هر څومره تکړشي چې امی خپل نه نشي ځندل درزی له وزي الیکټريشن چې هر څومره تکړشي اته बिजګي د کار نه لاو بل کار نشي کولې نو انسان مخلوق بل چاته محتاج دی ماده ګیا پهن رېبل نه دو چطولو قابل نیما نو پا پولا والارم چه سو بیوال راشو پن را سر اوچت کی اللہ اغزاد ده چه اللہ حصومت چالے ضرورتا نشته ده یو خدا انسان کمزوری کی گی علا چه کل دبل چالے ضرورت راشی ډیر کلکی کلک بختونی خو باز وقتی حالت داسې مجبوره کی چې دے بلن مجبورشی نو اقبلہ بختونی دکی الله وی ما سو مجبورہ کوله نشی زجا ته دقیقم نا الله الصمد کله کله انسان مجبورشی د سنا د مشران نو د پلار نا او کله د اولاد نا کله ول پلار زو دگینی چې بچی چې بس هرڅه دې سودا کار وکم کارانه جایز نه بیا د پلار د وځي اسړی کوي کله کله پلار ولر دگینی چې بابا ته پولیس کی اسپیکٹوری یا جدی خدمات مرګره دی او دا کیس لدای دی نو دای حق فیصلو کا الله وای نه ور سوکشت دي د محتاج مون حقت سوکشت دي مون مجبور شمه ینه م لارښو چې په مازورو کې د کار سوکمه او نه م اولاد ته دغه نه مجبور شمه کوم نو چې نه ورښ لا حقت ده نو بیا به یو قسم دي چې دا په شان دي برابر لکه زما او ستاسو طاقت برابر دي نو داغه مراد کوي ولم یکل او کوفوان حد هغه بشان څوک نشته نو زه ګوی چې سوره اخلاص د قران درې مه لکه چا چې کل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفوان احدو لکه د لسی بارو ترجمه وکړه لسی بارې وې چې دغه پیری سوره اخلاص وې الله د مکمل قران اجر ورکړي دری بریری سورۃ الاخلاص وی لکه تا چې ټول قران یو صحابیو جمعه د امامو نو صحابه قران وی به هداهم اته دې پسې روان شिके نه اغه باندې مقتدیانو اعتراض وکړه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د تاج زمونږ د امام سی وو په هر مس کې لازم یو پربق هو الله احد وی سبوه كل هو الله أحد ووهي بل سنوهي خاماكا سور بل سورية توي خور بس ايبا هو الله أحد ووهي نبي عليه السلام روغ وخطو وراشد ستاده مقتدعان ستاده قوم دي سوهي و دي واجده فهر مسكي سورة اخلاس ويهي اغا نبي عليه السلام دوهي دي سورة سر زمامنه دا کاسه ټول قران د یو رکات کې و هم خصوصه اخلاص لازم و د ضمانه د مينې صورت ته نبی رسول الله دا نه و بیا موایا نبی رسول الله والله د دې صورت دامینه به تا جنت تبو زی د دې صورت دامینه محبت تا به جنت تا بوزی زمو مشران چې ما شومون لا په مسکه سوره اخلاص خوینه غوګه کومه کړنو صورت وخیلو بل وخیلو خو اغه د دې حدیث په مطلب باندې مشران وبوي کړیو نو ورګک مودای نیا ته له مصبخه وی ولا ضالین دې غوی بچیږي پسې بگو الله واحد وی کمورد د مصبخین بگو الله واحد بده خې کپلار د مصبخین بگو الله واحد بده خې زګج دا اصل مقصد د قران دی نو زکه وی ایسبه ن مریم ایصال السلام چې زوی د مریم دی البینات واضح دلائل او ایدناه بروح القدس او ما مضبوط کرده او د راپا اغا فرشتی پاکی افا کلما جاء رسول نو هر کل چی را تاسو دیو پیغمبر پا داسی خبر باندی لا تح بما لا تحو انفسکم چی ستاسو دا مزاج خلاب بوا خبرا لا تحو انفسکم چی تاسو نوو لگا بعضی وخت کی داسی و شي شی چیزا ما پا مزاج اغا نلے یعنی چه ده خبر دین که نهو خبروا لکه ده سطر مسئله بوالو ده سطر مسئله دا دیره احمه مسئله ده او دا ده او خبرونه ده چه قرآن او ده قرآن کریم حکم نس اغا فرضی حکم سی فرضی قرآن که چه کم حکم زکرشو اغا ده فرض درجه لری ده چه حکمی د اله یعنی ده دورو چ څادرو پردنو وا خوځیو سړی بغړ وړ نه استو او چې کله حکم راغې د پردی نو هغه خاص خلکو له نوم واغستو امن وی اسلام ته اعلان او چې کل ازواجک کا اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپل بیان وتا د امت مند توه وایا خپل لولو توه وایا یدنینا علیہنہ من جلابی بہنہ او دا سی سخت سخت کی رول دیکھا یدنینا علیہنہ من جلابی بہنہ کل اچھا تا پارا بھائی پوئیے که میں وطا اللہ رخوا اندر کھائی چھ زانبانی دی رو آچائی دران دران پڑھنی جلابی بہنہ مفصلین وی دا سی پڑھنی چھ آخوا تے سخکاری نا دا ماو تاز خد چھ پسرائی پلاسٹکی دا نکھو رے قدا تے مراد ندے دا خو تا جوړي جلابی بهنا چې دا اغي حسن ته نخکاری او د دې میزدار یا زموږ د ثوابي والو غښیلونه یا ټوپۍ والا بورکی چې په تا په کینه چې دا دې بورکا کې دننه د سوار لاسو کالو جی نه روانه د او کلاو یاو کالو بوډای یذنین علیهن من جلابی بهن او بیا قران وای ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه د جهالت د زمانه په شامه کولاو مخونه مګرزای د چاته وای د نبی رسولم بیبی چاته وای حضرت عائشه تا دا نبی علیہ لخت جگر رضی الله تعالی انھا حضرت حفصه رضی الله تعالی انھا تا وای د نبی رسولم لخت جګر فاطمه الزهرا رضی الله تعالی انھا تا وای ام کلثوم تا وای حضرت زینب یا رسول الله صلی الله علیه و آله زینب در نبی علیہ السلام د جنمر مر غریم دا چې قران کې ذکر شوی دی سورہ احزاب کې ویرا شي هغه ته وایا چې فزان باندې پوشه توچت ورونی غټ غټ ورواځه او سو یاره اوښت مخ خدامخ اړه کار دے نو دغه مسلمان نه تاسو کا چې محترم استاد رو ډیر پاک دے او د حضرت عائشہ رو پاکو ستاز رکی ایمان ڈیر دے گا تا رضی اللہ تعالیٰ نو بس رکی ایمان ڈیر ہو تا دا اللہ نا ڈیر یہ ری گی اوکو امہات المؤمنین دا اللہ نا ڈیر یہ ری الله چی کل آگئی تا اللہ وئی چی یودنین آلہ ہننا من جلابی بہننا نو موتا لگئی پا تریقہ اولا باندے وئی نو دین کی اکل نچلی گی بی ما لاتا ہوا انفسکم پیغمبر براغه استاد اخوايش مطابق یره دا خمونګه سور لس کال رسلوب سور لس سو کال رسلوب وزي مونږ ته ماډرن دور خلک یوګا نا مونږ له ماډرنزم پکاره و خزي او سړيو شان دي پکاره دي چې خزي او سړيو شان دي ګرځي نن الله وای کله چې د خزي حق ذکر کوي او کله سړي حق ذکر کوي نو د سړي حق ذکر کوي الار رجال قوامونا ال النساء سړي بحکماني په خا زوبان دي دانه چې د کور مشر بخ زې څوک به مشر سړی به مشر ولي جي وجسدا يو وهبي وجدد الله تعالی طرفنا بما فضل الله د دې وجنه چې الله سره له ورواله ور کړې ده بس به دې ګډه کار نيست څړې غره ده خزینانو ده بمشري وبما انفقو او دوی موږ قران جي ورغايي يا کسبيدا په ثواب دا, دا غا چې په دي خزبانه خرج دا سړې کوي سړې دولت غډي په خزې لګي نو خرې بمشري وي اختيار به چا وي د سړې دا, دا یو مسله یا ده کوي چې کورګي د زکات ووري پرته د دغانه موډا یا د جووارو یا د ګوړې یا د زکات پی پرتی پرتیدی سوالګر راغې خیر زکات غواړي خو خاون دی خزله نه دی ویلي قصو قرالل نو د زکات د غنمونه ولغه نم ورګه د زکات د جووارو نه جووار ورګه د زکات د پیسو نه ول پیسو ورګه نو دا خزه په خپل اختیار اغه حق دا الله چې کور کې پروت دی دی خزله معلومه ده چې دا د زکات دی دا نشي ورکولې دی اجازه نشتا من دا حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زکات د الله حق د ما فرض د زما کور کې پروت دی خو چې زما حکم نشدان او زما خزینشي ورکولې ولی دا د کور سوګیدار ادا نشي مالک خزاسو شه دا کور سوګیدار ادا د خاون په نشوالګي دا د کور حفاظت کوي اوس دا خبره چالو کی او بیا اسلام کې وای ظلم دی نو اسلام کې ظلم نشتا د خزه دوه سې دی یو پلار کرا یو خاون کرا زکه الګله دوه برخه مقرر کړی او جینی لایو لزکری مثلو حزلن سین یو الګله به د دوه جنو برابر ملاويږي د پلار نو دو روبه په دې شيوي دي یو زويده دوه لونه دي نو لونبا اتا تانی اخلی او زېبرو پي بورا اخلی لکه چې د زوکو زکه کور دی او لور بخاون کینو ال دبور دی یو برخه خاون ورکای یو بدلتني نبی ما اوس دوي اسلام کې اسلام کې مساوات دی اسلام مساوات خلکو کې اسلام هر هغه بهلومو کې دخیل ده چې په هغه کې دبل بل چا حق نه لاله نشوي هر چا لکه په حق ملو شوې ده خزل ها یو ما ملرا لا د دو کسانو تر ممزه گواہی کوي نفست تشهد عليه ايبانه گوان ان سي دو سړی وقشرت دو سړی نیو نو یو يو سړی ومرتا نه او دو خزي اوس قران د یو سړی مقابله کی حیثیت د خزو د دو ذکر کو وجه ذکر کچداوله سڑی یو ذکر کو چې دی با گوائی که یو سړی با کئی او که خزی نو دو با کئی وی قرآن وی زکا دا خزی حیر دیر دی کچھتا دیوی خزی خبره خبر ای په فتو ذکر احداؤمل اخرا نو بلا خزی بور گیا دیگی جی نا خبر دا سی نو دا سی وا آسی را جی گوائی که فرق را نشی نو خزی ناکس الاقل لی نو دو خزی دیو سڑی م او جمهوریت مغوریت کی او لے وانے او روغ برابر دی نو بیما لاتا ہو آنفوسو کم باکی تاسو خیاری پا آغا جا تاسو نپوی نخوا خورس تاسو نفسو نو استقبرتم نو تاسو لئیو کان ففریقن قذبتم نو د پیغمبرانو یو دنیلا منسبت د روغو کو وفریقن تقتلون او بلدلا دا پیغمبرانو تاسو وجلا او پیغمبرانو تاسو وجلا بازار لا نو گرم شوي وي او یا انبيال مسالم شهيدان كړو په يو کې ليکي وکالو او ويل بدې قلوبنا غلفن ويل دي زمنا غلف ستوي غليما ني دي غلف لکيږي دک علمنا او غلف اغه جام ته وي چی اغا بلکل لبریسی اس پا گیتا نور او با پای غوڑی سپا گیچینو با حردی نو دای پیغمبرانو تا ویستا دا دی تقریر پا مون سا سر نشتا مون مخینا پوریو او سم بای سڑیا حرام علال خور سڑی پی جنی دا دی مولیانو بل سکار نشتا بس مازغی غالاو خوالا موی دازی کنا او چی کلا مسئله راشی نو بیا و تا دناس دی استا جی تا سران پرده سې دې ته په وېګې پارڅ باندې کار اوس تا یې سره کار دې يرې دیګه غا لیک د خرب چيب وشه نه دي او خوځ نه وی چې په ما طلاق اوسب سکیه مقاله ته خو یې مليان بسو ویږي چې کله در شهو تخ دې نو بیا مولا پر راځي آه خو اوس بسکیږي اوس بسکیږي اوس موم دک کوي واه تاسو دې ځو سوي نه دا څه مکیګ درې خبرې دا سې چې په دروغه کې کول جایزه نه چې په دروغه کې نه پګاپ کې نه مو ما کوه سي ګبل غولو اغه کې دې مو نو بس شوي دا لکه زوا ما چې الکه ما خپل لور ستاز ویل ور کړې دا ما کوه ل کړې دا بس رات نګه او دا په دروغه وې نه دي پکار چې الکه د لور مال راکې نه یا در به کم کنه مله رايګه بز ما در کړې مې نه بیا ګروس وای چې ما کوه چې ګبل غولو دې کې ګپو نه بس داد دویم دویم شوی دا د اغوشو چې چا لري دویم دیمه خبره چې خځلانه په ګپ شپ کې وې چې به ما ته لاګې نو خبره به له دغه کور کې شوه طلاق شوې ده لګباز خلک مونږ وویل نو بس په ما به طلاق کوي وایي دا څنګه بیا قتی او ضربیې دا خبره د ځان نهې خدااللی کلې شوي دا, دا ستانه یو تلاک لاړو دا ښهې کلم پلار ک لالاړه بس پتا یو تلاک وااکې شو تا سر دوچ سته ور تا وای که زما د پلار خدمت دیو په ما تلا کوئ و دا چې خلککنه او بیاته پلار سره خوک شوی او ستا د ښې ستا د پلار خدمت شوو کوو دو تلا کووا کې شو اوس یو چانس دی دی که دا ګټ ور غړی دا پړه د غر باګپ کې به منه وها چې په خازي لاري په ګپ کې موږ و ته لا کې راشه یو طلاق ورکه شو نو دې خبره باندې سوچ کول نکړو موږ په ختانه خدارزي بز سو به طلاق ورکو دا زه پیدا کیږي نو په ګیا کلنی حرامياني چې طلاق طلاق دی ورکو نو حرامياني پیدا کیږي قران دین هډیر واضحه شی رګنه خلابه کنټرول کې لاس بکان رول کې جون بکان رول کې د قران او سنت موافق به نوغي به چې زموږ کومه لاله ضرورت ده کلو بو نا کول فون زموږ ژوند علم نه ډک تیسا علم لبا کی ضرورت نشتا اوسم کوړتا و چې له درس کې کنه مله دې زمانہ کې درس نه تاسو ګوې مون حرام حلال پیژنو ها همب دې پوې غو نو کته پوښتېو کې چې له موس کې یو مسله راشي نو څنګه چلوي نو بیا سودم لچنده الله وی بلانهم بل الله بکفرهم بلکه الله لعنت کړه بدیبان نه په صد کفر د دی او الله کله کله وی چې ذانکم مبلغهم من العلم دا د دې د الیم دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا علم زان الیم تر رسول له یو بادشاہ او مدرسه جوړ کړو ډیر لوی دارولونه جوړ کړو لوی مدرسه جوړ کړو او هغه مدرسه کې طالبانو یوراد بادشاہ بیس بدل کورا غه یو طالب لوی چې طالب علم علم صدا بارکه صدا بار علم کې ویره جی زمون فقلی کې د علما ډیر قدر د زمون په علاقہ نو علم دې د پال کوم چې زما مخلق قدر کړي یې رضا الله رضا مطلب نوا بل طالب قسمه استان کې ناس ته طالب کم زه سلرا غله علم کو ما ولي ير زما بلار ډير لوئ عالمو بي راجم کتبخانه پات شيدا نو غزې له مونکم کتابونه بزای شي غریخه درم کس کا سلاړو پهل کته له مو لکه ير زما بلار بجایو مسجد کې امام دې او زمون ډير لوئ امام د ری جماعت نا نو اسنه جبلار نه مرشي او د اماماتي بل چاله ملو شي با چا راغاو کا جسابو مدرسه دا خو جما تک مقصد د فارق جوړکړې وا هغه خو یو طالب ونشته هغه زګي خوار غو نه چړېناستو هغه ته وی طالب وسکه وی له حاصلو څه د فارا د دې د فارا چې رضا شي د فارا چې الله رضا شي با چا خپل اراده پر خدا وي چې را دیو بګدا الله د رضا د فارا دې ګنده مدرسه موران ولا نن چې مونږه کوم کار کو نو غا د خپل نوم نشاند د فارا کو د الله رضا د فارانا پکا پا چې مونږ هرڅو د الله د رضا د فارو کو بلم ما جاءهم الله وى بل لاناهم الله بكفرهم الله پديبان لعنت کړه سبب د کفر د او پدې آیات کې لفظ لعنت فتوې بچاو لګولا فق غسانو باندې اوله ګولا چې اغي د علم نزان لوي ګرنلو دویم لعنتی الله چاله وى چې حق پټکړې هغه ته لعنتی وى ان الذين سوره بقره د کراجه 159 کې ان الله نا یب دمونونهما انزل ناممن بنا او دا من با دما بنا اونا سف کتاب اولایل همم الله مل اللهون چا حق بټ کو نو دا پوخ لا دویم د لا نتی الله پاک آغ چاته و چې توحید تو انکار نین کار کړی الله لعن الكافرين وعد لهم عذابا سئيرا سوره عذاب کراځي دوی شته مجبور کی, کی الله کافرانو باندې لعنت وای سخه عذاب ول تیار کړې ده څلورمه فتوه په هغه چا باندې لګې چې پاک خلکه بدنام ګل تهمت بلا غولې ده سور نور کې وراځي ان الذين يرمون المحصنات هغه سان چې پاک دامنې خزي بدنامي غافلات چېږي خبر یې نه حضرت شه تهمت لګولې وکړه الله ويلعن في الدنيا والاخره دنیا و اخرت کې وبدي بانی سی لعنت وی الله دې موږ زکه لعنت یا نو ساتي الله بلاناهم الله بكفرهم بلک الله لانت کړې وی بانی په سبب د کفر فقلی لم ما يؤمنون ډیر لږ د خلکو نه دی ایمان وروړن کی ډیر لږ خلک دی ایمان والا دی دې پوری دا کتاب ختم شو او پهدي کین کارو دضی د پخوانو بیا او نه بیاګورئ ولهکه د آاطاینا موسل کتابه او تاقییک سره ورکمو موثالې سلامله کتاب ووقففینا من بعدې هی برسسل او ور پهصره لییکلیمونږ نورم بیایا و آاطاینا ای سب نه مریعمل بینات او ورکه موږ سلام لا چې زو د مموواېه و اي يدناه او مزبوط کړه مونږ لرا به روح القدس پاکه فرشته پاکه جبريل امين افا كلما جاءكم نحرك الاجراغ تاسو ته پیغمبر بماله دعوان فسكم بادس احکام چنه خوختل تاسو جوړنو استكبرتم تاسو ليوکا ففريقا كذبتم نو د پیغمبرانو یو دلیلانه نسبت د دروغو کو تاسو وفریقا تقتلون او بلد لمو و جلام وقالو او الودی یهودیانو قلوبنا غلفن زمون زرننا پا پردو کی دی زمون زرننا بندی زمون زرننا ڈک دی, دی دی لمنا بلانهم اللہ بکفرهم بلک الله لانت کرے پا دی باندے پا صوب دا کفر دا فقلليله معیؤمنون نوډیر لږدي د دی نه ایمان روړون کې دا س حمل الله رب ې او سره تو السلام و دا ص د بی او سرین الله موفقنالی ما کوه ب وه ب الله ربفرلي وې والولینمننی نه یو مکووم ربنا لا تأخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إسرم كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به وافوانا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.